Al-Qauluhu katanya kata Musannib ataupun Nazim iaitu Sheikh, Ibrah, Sheikh ha, Ibrahim Al-Lakani rahimahullahu ta'ala Di dalam Matan Jauhara bagi dia, dia kata Wallaha arju fil qabuli nafi'ah Biham muridam fitawabitomia Itu ha, satu best anak ha, menyelesaikan musannah kita daripada ba'i yang dia ada goya ha, tentang ba'i sebab menekan yang dia buat mata nini Setelah selesai di situ maka dia nak tutup itu dengan mendatangkan doa dengan katanya Wallaha arju filqabuli Dan akan Allah jua aku harap pada terimakan ha, Aku tidak harap akan yang lain sama sekali Ini masuk dalam kata Taqdimu mahaquut ta'khiru yufidul hasrah Dalam pengajian ilmu balagah Ilmu ma'anih kita susunkan sebut lapar yang sebenar dia itu dikemudiankan. Tapi kita mendahulukan lapar yang sebenarnya dia itu kemudian. Itu ada nukta, ada faedah tu, Faedah nak hasar. Nak hasar, ya no? Dan akan Allah jua. Ha, erti jua lagi. Kira kalau kata, wa arjullaha tak erti gitu. Dan aku harap akan Allah Manakah lagi sebut Allah tu mafuk'u Sebenarnya dia kemudian daripada fa'i dan fi'i Tiba-tiba mafuk'u disebut dulu di atas fi'i lagi ah ha, Itu nak menunjukkan hasar Yang mana-mana Dan akan Allah jua aku harap Mana tidak akan harap tidak aku harap Malaikan Allah semata-mata Sebab itulah cara kita tafsir kata-kata Kata mutanah Wallaha arju Ay La arju illallah Haa Maksudnya Tidak aku harap Malaikan akan Allah Mata-mata Ataupun tiada aku harap Malaikan hanya Allah Hanya di bahasa kita Bahasa bahasa apa kata Jo nah, Mari situ tu So, ala kata tiada aku harap melainkan Allah je Allah je Allah hanyalah ha, bahasa kita tak ada hanyalah bahasa kau kata je ha, aku tidak harap melainkan Allah je sebab kita kata lah aku harap kemun je aku harap kemun je ha, mana hanyalah kan ni kau ini, tak harap kau orang lain kau harap kemun je orang lain kau tak harap dia perkataan kita aku harap kemuhajar lah tu. Mana tiada aku harap malaikat akan Allah lah Tu dia panggil hasan. Sebab apa tafsir begitu? Lian. Jadi lian ni ilah pada waktu mahdhuf yang reti daripada ayat tadi. Salah so, katakan hang nak. Wa inna ma fassarnahu bizalik lian. Dan sesungguhnya telah tafsir kami Akannya dengan demikian Sebab apa kami tafsir begitu Kalau musanah kata Wallaha arju Aku tafsir dengan kata Ay la arju illallah Sebab apa kami tafsir begitu Lianna, anna ha, pada suatu mahzul Kanat kedua bunyi Mutakalim wahdata Inna ma fasartu Biza dan sesungguhnya aku tafsirkan akenya. Aka akhir kalam tanah ini aku tafsir bi zalika dengan demikian dengan kata Alaih Arju Illallah sebab aku tafsir begitu tu kerana lian tak di malamuli kerana bahwasanya menduhulukan aken makmum, yaitu menduhulukan sebut makmum Ataupun pemenduhulukan pada terkik. Ma'mun ma tu Ay Kita buka sikit ke dia Allazi <tuk> Haa Hafuhu ta'khiru Haa Tetap kait sikit Li'anna taqdimal ma'mun Ayyillazi Haa Hafuhu ta'khiru Haa Munduhlukan ma'mun ma Yang ia Yang sebenarnya Dia tu kamudian Kerana mafu'u Murtabak dia kamudia pada fa'in Tengok darabah Zaidun amran Haa ha Asa tarqiqnya mafu'u Ya kamudian daripada fa'in lagi. Tumana allazi haquhu at'khiru tiba-tiba nyu dahulukan di atas amil nak. di sini. Ha bi anna taqdimal ma'muli ay allazi haquhu at'khiru iyalah yufidul hatra. Ha memberi faidah ia akan hasar. Mmm memberi faidah ia akan hasar. Ha Hasa aki harap atas Allah semata-mata Sebab tu mana Tiada aku harap Malaikan aki Allah semata-mata Malaikan aki Allah Hanya lah hmm, Habis Itu ha, Ba, Wallaha Sekiranya kalau baca Wallahu pun sah Kalau baca Wallahu pun sah Tapi kena bawa aku umum bersadar ha, Kena bawa aku umum Dan pula tak gerti balarah macam ni Ha, wallahu arju Dan bermula Allah Harap aku akan nyuknot Kedih pula dah ha, Nak wajah kata Sah je ya, baca Tapi segi mulat Segi balagah tu ha, Lebih ke Wallaha hmm, Itu dia jadi kalau kita baca Wallahu bahajak pernah terkenal terkedir rabit Haa Ya kan apa ni Khaba dengan jemlah Kena ada rabit yang kembali pada muqtada Kena terkedir arjuhu Maka barang tak berhajak pada takdir Lebih baik daripada yang berhajak pada takdir ha, Satu Lagi pulaknya tak memberi pekda hasar Haa jadi banyaklah. lah Hmm Haa Kemudian walaful jalalati dan bermulalah lafa jalalah Lafa Allah itu Mansubun dinasakkan dia Kenapa? Alat ta'zimi Dinasakkan dia tu kerana nak mengagungkan hmm, Dinasakkan alat ta'zim Aili ajli ta'zim Kerana nak membesarkan Apa? Ha, hmm, dinasakkan alat ta'zim waraja'u dan bermula raja Ini nak wayak makna ni sini kita kena kedimuddah wa ma'na raja' ha, ah sebab khabar dia nya al amalu nah dia tu kita lakah mit mudah khabar dulu dan bermula makna raja masda daripada tak nilah raja yarju arju pm zarad masdaria raja an Aa, raja makna dia gapo ha makna raja itu apa tu dia kaedah tu bil madhi hal keadaan raja tu dibaca dengan mat lah. Aa, ni kita ha pada muqtada berlaku atas-atas si baweh kata buliha daripada muqtada Tak ada masalah lah Ambil jalan mudah Aa, Hal keadaan rajak tu dibaca dengan mad Ha tu nak keluar tu nak keluar haksa lagi tu Raja-u ada hamzah lepas alih tu panggil mad lah Haksa lagi rajak Yang tak ada hamzah Dia panggil kosar Ha tu makna lain Raja'u dengan mak tu lugatan makna pada loraknya ialah al-amalu nah ialah makna angan angan ha, amal makna angan angan hmm tu dia faktulah reda jumlah harat reda jumlah harat ah tu dia kamang <sum> kana yarju liqa rabbih nah lakra akata maka siapa siapa yang adalah harap akan menemui Allah nah tu angin-angin nak temu ti Allah nah siapa harap-harap nak menemui Allah gak nah, tu yarju tu mana amal wa amma bil qasri ani muqabbih kaid bil maddi ni ini saalah ta ammar raja bil qasri dan ada qoraja hak dengan qasa hak tak ada hamzah lepas alih itu rajan kalau ada alih lah. ar raja hatu wa huwa aifa maknahu maka maknonyo makna ar raja bil qasri itu makna lain eh. makna annahiyatu makna pi hak mm makna pi hak nahiyah nahiyah a nah pi Ha, jajahan dia panggil. Kawasan itu ha, makna makna, makna raja tak ada mudah di belakang hmm, lain tu maknanya. Wa minhu ah ayat tu. Wa minhu qawluhu ta'ala wa minhu kena katakan no tu. Wa minhu ay minkawin raja bi makna annahia. Aa minhu ay min kaunir rajabil qasri bi ma'nan nahyah Aa setengah daripada keadaan rajaq qasar dengan makna nahiyah tu ialah qauluhu ta'ala hmm, setengah daripadanya firman Allah Ta'ala wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arru rabbika fawqahum yawma idin thamaniah wal malaku dan malaika ala arja'iha arja' mana nawahiha ah ha, duk keliling segala pihak di hari kiamat esok mm keliling atas segala pihaknya setiap pihak pihak kan pihak pihak penjuru semua penuh dengan malaikat di hari akhirat esok ah ha, wal malaku ala arja'iha arja' kemo apa arja'ian jam'u raja' oh arja' ni jamu daripada rajan hal hmm, keadaan ada bil qasri menyamakna minahiyah tadi ha abi itulah bezd ni masalah lughah ni ha bezd antara raja'u dengan raja saja hmm abi ha, klik ke humi pula sambung semula wa urpan ha wa ratah ra urpan atah pada lugatan tadi kunuqli waraja'u bil maddi urpan dan bermula makna raja hal keadaan dengan Mat ada hamzah makna pada urufnya apa raja makna dia pada uruf ialah ta'alluqul qalbi bimarghubin bihi مع الاخذ في اسبابه هات معنى dia makna pada uruh dia belah tu bukan semata-mata angan tak ada buat apa satu itu bukan makna pada uruh itu makna pada lorak semata-mata angan ya panggil rajak pada lorak oh kalau gitu seperti kata nak kita angan mau kepada kekayaan tapi tidak bekerja itu semata-mata angan lorak saja rajak pada lorak kita nak kepada ilmu yang banyak Tapi kita malah belajar Malah mengaji hmm, Dia panggil rajak pada lorak Semata-mata angin ha, Tak panggil rajak pada uruh Jadi ha, dia Mahu kita kepada kepada selamat di akhirat Tapi beribadat tak mahu Itu hmm, orang panggil angan angan pada lorak Ada pun pada uruh Ialah ta'alluqul qalbi bimarbu bi fi iaitu bergantung hati yang bersangkut hati dengan yang digemarkan padanya bimarbu bi fi ah ha, dengan yang digemarinya mana dia dengan yang digemarinya hmm, tapi dari rariban ni dia dengan raja' ah ha, kata marbu marhubin fi Nah muta'addi dengan raja dia tu be dua kalau muta'alliq dia tu ait makna benci yang dibenci ah kalau mar'ufi ah dia jafi Atau yang digemar besar hati dengan yang digemarkannya yang dengan yang digemarinya hmm bermakna kita tidi mausuhlah seolah kata ta'alluqul qalbi bi syai'in mar'ubin bih hati dengan sesuatu yang digemarinya dalam keadaan mengatur hati itu Ma'al akhzifi asbabihi Haa kait soal lagi Serta ambilkan pada segala sahabatnya Sahabat bagi marhub bin Kita gemar kepada apa marhub bin fi' Kita nak ilmu ha, Kita nak pada ilmu Ilmu tu syaitin marhub bin Hati kita gemar Hati kita mahu kepada ilmu masalah Hati kita nak ke ilmu Serta kita ambil ke asbab Mana menuntuk bertunguh sungguh pada belajar. Ah tu orang panggil, Atau ha, rajak pada uruh lagu tu. Hmm, jadi okeylah. Hati mau serta usaha. Ah tu maksudnya. Di mana ma'al aqzi fi asbabihi. Bergantung hati dengan sesuatu yang digemarinya serta ambilkan pada segala sebabnya, sebab Sahabat bagi marghubih asbab pada apa asbab pada tahsil ha fi asbabi ay asbab tahsilih sebab-sebab pada sebab-sebab bagi mendapatkannya ha? ai ma ha, al-aqdhi fi asbabihi ay asbab tahsilih segala sebab pada menghafal dan mendapatkannya ha tu baru panggil ha rajak pada syarah rajah pada nguru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 fal ya'mal 'amalan ha, maka kena lah beramal ia kerja-kerja ha, kerja, apa amalan salihan aka pekerjaan apa baik ha tu katama okay, al akhzi fi asbabi kedah harap saja di samping itu pula adanya ha serta waisa lagi wala ha, yushrik ah balik kena buat dan kena jaga kena beringat dan jangan syirik sekutu ah ha, adawala ysyrik bi ibadati rabbihih ha, jangan ada manek jangan ada manek ah hak ni pakai sebut ma al akhzi ti asbabi Ah, kita berak dah kali kiyak, kita menegahkan daripada hmm, pada mana. Jadi kita menyuci dari pada mana. Tabaatlah katawa layu syirik, jangan syirik, jangan sekutu dengan ibadat ke Tuhan itu. Ahad dan agak seorang pun mananya. Abi, hmm, kalau kata semayak jangan ada rio, jangan ada ojuk. Demikianlah. Tu makna roja pada uruk. Wa illa Dan jika tidak Haa tidak apa. Oh ni nak betul ni ya. Ni nak betul kait ma'al akhzi fi asbabih Sebab kita nak atas anak Hmm Wa illa Ay wa illa Wa illa yakun Wa illa yakunit ta'alluku Boh ni yang lelah cukup Dan jika tidak ada Sakut itu ma'al akhzi Fi asbabih Ah, dan jika tidak ada ta'aluk itu Serta ambil pada asbab Oh, hatu fahuwa tama'um Kata panggil rajak pada unruf Panggil tomuk Hmm, tu panggil tomuk tu Bukan rajak Nak ke syurga Haa, ah, masalah Berimeh tak mau kata -kata. Sebut syurga nak Sebut senen, nak Sebut lebih nak Berimeh tak mau Ah, nah itulah au dia panggil tomo biki raja hmm itu dia ataupun dengan kata lain tadi rajulawi ah bila tomo ini orang panggil masuk dalam mana wa huwa mazmumun hmm, dan iaitu at-toma maksud dalam kata yang dicela ni maksud yang dicela ni ah tabiat kita manusia apa celah Namun ilmu nak ngaji umal Ah sanamuna usaha mudas. Maka hmm. peng kata di celak di sisi kita apa celak. Yeah. Fal awwalu maka yang pertama tu ah mana dia ha -ya pertama? Tulah hak kata ar-raja fal awwalu ah iyalah karaja il jannati ni idafah Pak mako ni. Fakil ha, itu maklum Seperti harap oleh seorang akan syurga Ma'atar kil ma'ati Serta tinggalkan segala maksiat, Wa fi'li Dan perbuahkan segala ta'at Semua itu dapat kepada ma'fuk Kau nak kedi tak? Karajaihil jannataha Seperti harapnya seorang akan syurga ha, Serta tinggalkan segala maksiat dan perbuat segala toat ah. ha tu bawa panggil ar-raj'urban Ar kemudian waqad zakara asy-syekhul khatib dan semuanya telah sebut oleh asy-syekhul khatib sebut di mana fi tafsiri di dalam tafsir ah dalam kitab tafsir dia dia sebut Hadisan kudsi dia sebut akak okay, suatu hadis kudsi hadis uh, Nabi saw menghikayakan perkataan Allah Taala ah uh, ya banyak hadis kudsi uh, sehati uh, di dalam tafsir dia sebut suatu hadis nah uh, kalau gitunya bahkan kena kepada Syekh Khatib Al-Bargadadi ah ha, tuwa tafsir al-jawahir ha, dia kata ngano ah ha, hadisnya macam mana wa huwa al-hadith hadisnya begini annallaha ta'ala qala ma aqallu haya'an min ay yatma' di jannati min ghairi amali kayfa ajudumi rahmati ala man bakhila bi taati ah tu hadis qudsi bahawa Allah taala telah firman ah ayat quran ni Kalau ayat quran panggil quran tak panggil hadis Ini Allah taala firman mana nabi sallallahu alaihi wasallam hikayat perkataan Allah taala Allah Taala kata ma hayaan tidaklah yang paling sedikit sifat malu daripada bahawa kamu ia ia abdi. biasa hadis kudsi ni buat percakapan hemmu ha, wahai abdi wahai anak adam ada ha, tajaklah tu banyak kali hadis kudsi yang bnaaah atau yang abdi ha Mandaripada bahawa kamu ia aa, ia ibnu Adam ataupun abdu ha, bahawa kamu ia seorang hamba fi jannati pada syurga ku. ha dok loba nak ke syurgaku min ghairi amali daripada ketiadaan beramah oh tak ada lah nak sedikit malu Itulah orang panggil ha, tak malu ha ada macam itu tak malu nak orang Haa Apakah kita rasa malu kalau rasa kita dah Kita kata sikit ah. Huh Tak malu nak orang Kau boleh malah Haa Rasa kena kita Allah Berar muka Kalau kata, kata gitu Jadi satu orang tu Dia biasa nak suruh kita buat tu Kita tak si Buat tu tak buat Mana sikit yang muka tu Huh Lunah orang Padai dengan muka Kau suruh kau apa malah Haa Rasanya anda gitu Allah Berang muka Tak saksa Tak dah Dia dah Haa Ni Allah taklah kata gitu Tak malu muka Nak suruh aku Aku suruh buat amat Tak Haa Itu maksud apa Gitu lah itu Maa hayaan Min ayatma'afi jannati Min ghairi amali Kaifa ajudu birahmati Bagaimanakah aku murah dengan rahmatku atas man bakhilah atas orang yang bakhil kikir ia bi taati dengan taatkan ak aku wal malah khai nak ta taat aku ha tu bakhil ha, dengan dia yang taat kepada aku aku murahnya dia ha ini, dia. ini satu kecelahan daripada Allah Subhanahu terhadap kita hamba ni habis di sini cuba kita tengok di tepi tu dia ada sikitlah hubungan kat dengan hadis. Qauluhu ma aqallu ila akhirhi Di ke tepi tu dia i'rab sikit dia kata mana fiatus. Ha tu dia jaga dah tu. Mana fi wa aqallu ismuha. O ma isma isman. pakai majaziah ni. Wa haya'an tu mansubun ala at-tamy. Hmm dia dia. Wa min ayatma'ah tu Dia kata muta'alikum bi'akalu Min tu ta'alik pada akalu Maka aa, dia kata dia Tidak Yang paling sedikit Nasbah malu Sedikit Daripada bahawa tomuh ia Pada sergaku Daripada kira-kira amah Maka, maka khobah amah tak ada eh? Haa, Dah mahjaliah beramah mena, ke isi, Menasak ke khobah Seperti beramal laisah Alia kata lagi lagi wal kalamu ala takdiri mudhafin min zi an yaqma'a ha tu dia kenapa dia muntah daripada orang yang ampunya tamak hmm tu dia taknya masdar di mudhafilah wa khabaru ma tu dia mole khabar ma tu ni mahzukun ma takdiruhu mawjudun ha tu dia ada de wal ma'na laysa aqallu haya'an min al-dhami'i fi jannati bi ghairi amalin mawjudan nah bila bila romak dengan laisa mawjudan nak pula qabal laisa tu ma'na wa fi nuskhatin ukhra ha, dan pada satu nuskhah lain ada satu nuskhah lain begini haz quran tak ada an balah mana an tak ada lah ayyat ma'atu an amana tu tak ada. Sebab bila an amana tak ada, tak boleh baca min kena macam man. Atas naskah tak ada an kena baca man. Maqallu hayaan man yatma'u. man yatma'u, tak boleh min nampak. Katanya <tuh> min haraja. Amana tak ye masdar tu jadi majrur dengan min. Mana kalau naskah sekali tu tak ada an dia kata bila tak ada an eh? wal i'rabu 'alaiha dan wala i'rab atasnya 'alaiha 'ala nuskah 'ala hadhihi nuskah Atah alih nuskah ni kena i'rab gini anna madu kena baca ma ta'ajjubiyyatun oh ma ta'ajjub bukan mana pida kena bawa waktu pula ma akallah tak boleh baca dah lah oh tu dia kena ubah be nah atas nuskah tak ada an eh? kena baca maqalla ma haya aman kena idafah kena baca bina nah ya tak ni jadi satu nah hmm. atas nuskah ni kena baca maqalla ma haya amman yatma'u jannati ah baca gitu Karena kana ma situ ta ma taajjubiyyatun ma taajjub Wa aqallah itu kerana itu fa'lun madhin lah lah Kerana fa'lun madhin, fa'lun tak Fihi dhamirun Ada dhamir mustatih, dhamirun ay mustatirun Wa wujuban Haa, dhamir mustatih wajib lah Ya'udhu dhamir tu ala ma Ya'udhu klik pada ma Ma aqallah haya'am Wa haya'at jadi maf'ulun bih lah Maf'ul baginya Haa, bagi aqallah tu lah Li aqallah, maf'ulun bih li aqallah Wa man kana mudhafun ilayhi takleh baca minlah mudhafun ilayh bagi hayaa wal ha, ma'na hina idzin yata'ajjabu min billadhi hayaa imman yatama'u fi jannati heran iya daripada sedikit malu orang yang tamak iya pada syurga kubi gari amalnya nah mudah ha ni mudaf sikit ma aqall haya amman yatama'u ha amboi ha dia Ma akal lah haya amai yatmu jannati. Amboi sedikitnya malu. Ah, ha, amboi sedikitnya malu. Mereka yang tomok lobo pada surga ku daripada tiada wemeh. Oh tak malu apa? Oh, tak malu? Ada ha, ada. Ah, ha, baca apa katau apa oh, tak malu? Hmm, amboi apa lah tak malu? Apalah tak malu denak ke serdeg aku malah berama. Ha dia. Nah, <coughs> deh. Jadi hadis ni dua. Ha satu adalah apa? min. Ha apa macam min dibaca dengan ma abah kebawa ko. Ma qallu hayaan jadi sami. Qallu tu isim ma bagaimana fi hjaziyah. Hmm, kalau gitu saat ni kita tambah sikit eh. Manafiyatun ai hjaziyahtun. Ha Manafiah, Yahijaziah, sebab dia beramal, akan lu dia khabar dia maksud kediri, mau jual dan uh, habis satu ha, kita klik main berjago, jadi syeikh kita ni tak menegak logo, tak kalau muzanna kita kata, wallaha arju fil kabuli dan akan Allah mata mata lah aku harap ha, akan Allahnya lah. Allah hajalah aku harap pada terima. Ha, ah, pada apa makna ayat? Ah, ha, tarik botak ni. Qauluhu fil qabuli. Aku harap pada kabul. Ai bi husulil qabuli. Arti pada belak pada hasil terima. Ha, pada hasil terima. Ha, jadi fa huwa ai qauluhu fil qabuli. Aa, ala takdiri mudafin ya kita mudah fi husulil kabuli pada hasil terima wa ma'nal kabuli apa makna terima di sini maknanya al-ithabatu alal amalis sahihi itu makna terima terima-terima itu makna aa, memberi pahala atas amal yang sahih aa, atas amal yang sah itu makna terima Terkadang amal yang sah tapi tak terima Seperti mana? Amal sah tapi ada hati rio tak terima ha, Sah segi hukum Zohir Hukum penuh Syarat cukup ha, Itu dia adat-adat Zohir tu cukup Tetapi batin Batin tak ada tak terima Amal yang sah tapi tak terima Tak beri balasan eh? ha, Amal yang sah tapi tidak memberi balasan eh? Ha, tu tak terima ya panggil Makna terima ialah <tuk> alihabatu pada amal sahih. Kalau amah tak sah tak terima di mulut Allah tu tu. Ini amal yang sah dah tu belah dua lagi. Ada kalau diterima, ada kalau tak diterima. Nah ha, tapi itu kita nak pelajari tak lihat tu kita amal banyak jangan dipelajari kita tahu ada atau amah kita buat tu diterima atau tidak. Ha, <tuk> tu dia tu pergi kita kata anak. <tuk> kita ada ada pokok kayu banyak rambut tapi kita ada duria kita ada dokong jadi semua. Jadi wak sedak. Takut dia tu tak laku. Ha. Tak leh buat apa banyak apa. Ha hai ni tahun ni boleh ke? Ah kiok tu ha. Ha lewak sedak mai. Bo masa tak laku. Ha. Ha tapi murah ha murah selalu nak laku murah-murah. Dua -murah. kok selo, malah gai lah. Ha tu dia, deih. Dia lima kok. Ah berat lemoh dah tu Hmm masalah. Ha ah, ngan banyak lemoh lalu. Ha ah, bab jangan dia sedah. Jangan dia unjuk, jangan dia peras, Dia tak terimo tak ada rego ke dah. Banyak saja. Demikian amal kita. Jadi ingat kita semayal banyak Kita zikir banyak Baca Qur'an banyak tu ha Banyak sungguh lah Banyak sungguh lah Qur'an ha, tu berapa hari Minggu khotel sekali Ataupun tiga hari khotel sekali Itu ha, dia ha, Masalah ha, Banyak sungguh lah Tapi jadi buat sedap banyak tu Tak terima tak ada pasal juga Itu ha, makna terima Lalu tu lah syih kita berdo'o Harapkan Allah Ta'ala Pada hasil terima tu wa ha, qila nah kata ki makna maqbu tu gini ar ridha ma atar ke i'tirad alai nah kata ki mana makna qabul qabu terima tu apa terima? Ha, tu makna terima redho dengan sesuatu serata tidak i'tirak tidak lentan tidak kritik nah ha, alihi atas syek itu tu makna qabu redho dengan sesuatu serata tinggal i'tirak atas syek tas waktu itu ha, tu ki kata mana manalah tu wa innamal qulna ah ha, baik tak kalau kata berlaku atas ke ni makna terima tu redha dengan suatu serta tak apa apa dia kait gitu wa innamal qulna dan sesungguhnya kata kami ah ha, kata kami yakni pada apa pada takrif qabul tu saat ni ar-ridha bisyai tidak menyangka tu ka' ma'a tarkil i'tirah. <coughs> kami ka' ma'a tarkil Pada takdir redha, pada takdir qobul sini. Li anna ridha. bawa se redho, redho se setuju. Tu kad terkadang yakunu adalah ia redho itu ma'a i'tiradhi. Ah, terkadang redho, redho sudah i'tirah. It Uh, hak naknya Redo dengan suatu serta tak iktiraf ah uh, Haa tu, tu kabur dia panggil Haa uh, Tidak ada redo Redo mana setuju ah uh, Tapi ada kritik hmm, Setuju dah tapi nak kritik sikit ni Setuju dah nak kritik sikit ni Haa Tidak ada lah tu Kama yaktadihi qawlu bni malikin Seperti Hmm, Membuyuh dengung akinya oleh kata min malik secara pada masal piah ya? hmm. mana? Mana watak tadiri dombi waerisa <ghairi> khatim ah, itu ah, ada maha naksi akira dengak tiada emak lah ah tiada dengung tu ah seperti barang yang membujuh dengung akian barang apa barang? Ah, Kau nuridzoh maalitira. Na manan an-naraba qad yakun ma'al iktirab. Hmm, reda, ma hmm dia. Redha ni terkada sesuatu iktirab. Seperti barang yang memberi dengungkannya kannya oleh perkataan ini Malik wa tab tadiri dambi ghairi sa isakatin. Ah hmm, tu dia. Dan menghandaki akal redha redha dengan tiada amarah. Anak lagi. Walha hak alik redha redha cukup dak? Tak cukup lagi terkada redha tu redha dah tapi nak kritik ada lagi. Hmm, begitulah gitulah. 'ala zalika. Setelah menjaga atas demikian itu, atah kata an-ribah qad yakum 'itiraq tu oleh Asy-Syeikh al Malawi Asy-Syeikh Al-Malaawi kata begitu. Ha, di antara muhassil di atas, ah tarah ha, maqula. Ha, sarah hmm, sawin. Ah ha, sarah Ah ha, apa dia mantik. Nah. Ah Syekh Al-Malaawi. Ambil. Ah ha, itulah ah ha, di antara makna kata musanna kita wallaha arju qabuli. Nafi'a, tak habis sikit lagi nafian tu. Nah, setakat itulah dulu qawluhu nafi